Egyszer. Valamint arról volt szó, hogy megszünteted ezt a zenét. Kétféle zene fog ma szólni. Egyrészt egy, hát ahogy, ahogy ma mondják, nosztalgia, de én nem nostalgiának nevezném, hanem valami másnak. És a Daft Punk távoladódóan, hogy bejelentették, hogy abba hagyják a működésüket. Én nem nagyon tudom megmondani, hogy nekem miért van két van lemezem, mert én nem tartozom egyébként a rajongók közé. Régi magyar időket idéző zene. ez nem a Magyarság intézetnek lesz a támogatásában, tehát annyira régi zene nincsen, tehát Mátyás király korából, vagy Attila a hun, tehát ilyen Ilyen zenét nem fogok tudni prezentálni, ha ez szomorú, akkor szomorú, ha nem szomorú, akkor nem szomorú, de más jellegű zenét viszont igen tapasztalni fogják rövidesen, hogy miről beszélek. Gondolkodtam azon, hogy akarja e az egész mai műsort teleszervezni vendéggel, De nem tettem. Utólag kiderül majd, hogy jól cselekedtem e vagy sem. Elsima László lesz egyedül fél nyolctól, aki ebbe a mai műsorba be van szerkesztve. ahhoz, hogy hanyadika van, ahhoz, vagy a naptáramra kell nézni, vagy a telefonomra, ma 23-a van. Ternyap kihagytam azt, hogy tegnap volt apám születésnapja. Az utolsó ked, az utolsó szerd, az utolsó csütörtök és az utolsó péntek vár ránk, mert bármennyire hihetetlen, vagy nem hihetetlen, a jövő héten már március lesz. Hát ez megkicsoda. Samogy megye. És akkor valami múltat idéző. Legyen valami nagyon múltat idéző. Ez a viszonylag lenge öltözött, Krista, azért van, mert azt hittem, hogy jobb idő van, de például nála melegebb van, mint itt külső békás megyerem, már-már már Szentendre határában. Nálam három fok volt, itt pedig egy. De bármennyire is hihetetlen, ha minden igaz, a 15 szörösse meg lehet. Ennek azért az nem kevés, tehát 15 fokról beszélnek, és tegnap is meg volt 12, és amennyiben ezt nem nagyon tettem fel, ezt a leveszt én még, hogy a szüleinek miért volt meg, azt ne ha egyáltalán ez a szüleimé volt, mert létezik, hogy én ezt vettem. De ha vettem, akkor van nincs, hogy miért vettem. 061-9111-168. Ez a telefonszámom már az adás idej alatt. Itt érnek el. Igen, ez a fényviszony már jobb. Van elképzelés arról, hogy milyen jellegű zene fog felharsanni? 061 911 168 Na jó. Ha nem akarnak találgatni, akkor kezdjünk. Tényleg szóba hozták a Szombati civil a pályán című műsort, és este azt kell hogy mondjam, és igyekszem úgy beszélni, hogy ne találjanak benne kivetni valót, de ami ennél még fontosabb, saját magam se találjak benne kivetni valót, tehát hogy el tudjam mondani, hogy mit miért is mondok. Szóval és tettel. Így. Húztuk. Itt is. Meg Szóval is tett el. Um... Este lefekvés előtt a Facebookot böngésztem, és Svábi András egyik bejegyzésére találtam és ott akadtam el a saját szövegemben, hogy bármennyire hihetetlen nem nézem már az ATV hollapját olyan gyakran, mint korábban, sőt, szinte alig, és nem nézek nézettségi adatokat, ez talán két hete van így. Kettő hónapja jöttem el az ATV konglomerátumából, amely annál érzelmileg sokkal felkavaróbb volt, mint amit én ebből önöknek átadtam. Igyekeztem fegyelmezetten viselkedni, hogy ez mennyire sikerült, ezt nem nekem kell minősítenem. Azt, a beszéltem róla, az a feldolgozás módjához tartozott, és igyekeztem megadni azt a tiszteletet, ami maradt még bennem a konglomerátum iránt. Szóval tenne belefutva a Svábi András Facebook bejegyzésébe természetesen büszke volt a heti naplónak a nézettségére, és ez teljesen érthető volt. Mindjárt megmondom, hogy mennyi is volt az, nagyon magas volt, és a helyezése is nagyon jó volt, talán tizennegyedik volt, és ha belegondolnak, hogy ez egy országos helyezés, akkor az végképpen egy nagyon jelentős szám. Állandóan kikapcsol egy funkciója, de helyreállítom, nem működik akkor mennyire Így, köszönöm. Tehát kérde marásan, 14. volt a heti napló, közel 320 ezer nézővel. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy a civilapályán soha, legalábbis az én időmben soha nem tapasztalt magasságban emelkedett, 17. volt. Volt nagyon elegáns helyezése a civilapályának, amikor megmozdulások voltak az utcán, és... Ez is belekerült a műsorba, osztott képmezőben ment, és ilyenkor az érdeklődés sokkal nagyobb volt, mint korábban. Ilyen érdeklődés, mint most, közel 285 ezer ember, az egészen hihetetlen szám, ahova én eljutottam, az 250 valahány ezer volt, és 30 ezer ember, az nagyon sok. Amiért én ezt most elmeséltem önöknek, és amiért szóvát tettem, az azon kívül, hogy gratulálok mindenkinek, aki egyébként ennek részese az az, hogy szóval azt követően, hogy én láttam, hogy 17. lett a civil a pályán, belenéztem a műsorba, ami velem még nem fordult elő, amióta eljöttem onnan. Az első perceket néztem meg. Gálvölgyi János Latman Tamás, Nyáj Péter puszta Erzsébet voltak a vendégek. És a műsor úgy kezdődött, hogy Krug Eméli, a műsorvezető, mintegy a hangulatot megteremtendő az iránt érdeklődött, ki hogyan van, ki, jobb, ki van beoltva, ki nincs beoltva, és ott Pusztai Erzsébet ragadta magához a szót, aki elmondta, hogy nincs beoltva, és másodpercek alatt az ivermectin találtunk magunkat. őnek most termékmegjelenítést hallottak. Az megtin egy olyan szer, amelyet elsősorban a paraziták távolítására és egyéb olyan dolgokra használtak, amelyek nincsenek összefüggésben a koronavírussal, de egyes országukban, kutatásokat végeztek az Ivermectin kapcsán, annak a hatékonyságát, illetően erről más műsoraiban sokat hallhattak, nem feltétlenül az ivermectin hanem arról, keserű professzor is hosszan beszélt arról, hogy hogyan dolgoznak egyébként gyógyszerkutatók, immunológusok, infektológusok különböző hatóanyagokkal azt vizsgálván, hogy amire valók, azon kívül másra használhatók-e, vagy sem. Őek emlékezhetnek arra, hogy a Kejfej hosszan beszéltem akadémikussal is erről a hatóanyagról, és az akadémikus nagyon rossz véleménnyel volt erről. Elsősorban azért, mert azt mondta, hogy ha bár nem kizárt, hogy van jótékony hatása, nincs kellőképpen bevizsgálva, azok a kiegészítő kutatások, amelyek ahhoz kellenek, hogy ennek a hatékonyságáról beszéljünk, azok még nincsenek meg, független attól, hogy például az elmúlt napokban is ezt olvashatták, Szlovákiában például engedélyezték. És itt jön el az a pillanat, amikor az ember itt a Kejfej többszörös elbizonytalanodásának ad hangot. Én sosem fogom elfelejteni, amikor Vitrai Tamás azt mondta, még annak idején, Kossuth rádióban, vagy a Petőfi-ben, nem emlékszem, hol volt, hogy amikor karácsonykor telefonügyeletet vállalt, és elhagyatott, vagy idős emberekkel beszélt, akkor az, hogy az ember szakmai tanácsokat adjon egyébként rossz kedvű embereknek, attól ő eltekint. Az, hogy életkedvet próbáljon beléjük csöpögtetni, arra van, ha pedig valakinek öngyilkossági szándéka van, vagy bármi olyan, ami az ő életét alapvetően befolyásolja, akkor ő a maga ugyan átengedi a helyét szakembernek, mert ez már nem az ő feladata. Koronavírus járvány idején én, hogy önök, azt majd eldöntik önök, teljesen ellettem, hanyagolva és elbizonytalanodtam ennek következtében. Um, visszavisszatérő példa hogy vajon önök megvizsgálják-e az albázát a 15-ös busznak akkor, amikor fölszállnak rá, mondván, hogy kívülről nem néz ki jól a jármű, és akkor megnézik, hogy mennyire rozsdás, és mintán megállapították, hogy rozsdás vagy nem rozsdás, utána fölszállnak, illetőleg utastársaiknak is ajánlják a járművet. Ahogy ezt szokták mondani, a dolog nem életszerű. Tegnap a Bolgár délutáni műsorában, amelyet Szénási Sándor vezetett, valaki betelefonált és elmondta, hogy ő egyébként egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mivel oltják be, hogyha ő neki azt mondja a házi orvosa, hogy beolthatja magát, akkor ő beoltja magát. Én azon emberek közé tartoztam, még a koronavírus járvány előtt, aki nagyjából hasonlóan gondolkodtam. Voltak szakterületek, és azoknak a művelői, akik egészen addig, amíg el nem játszották a bizalmamat, a szavukra úgy hallgattam, ahogy egyébként más szavára sohasem. A közvetlen környezetem tudja, hogy én egy kételkedő sokszor vitatkozó valaki vagyok, aki egyébként olyanban is képes vitatkozni, amivel kapcsolatban egyáltalán nem kéne, de ha fogászom a bandi valamit mond, akkor azt megteszem. Kinyitom a számot, és hagyom, hogy azt tegye, ami szerinte a számban tenni kell. Anikó is ilyennél vált. Anikó a könyvelőm. Bebizonyította, hogy hallgathatok rá. Voltak vitáink, azok a zömében elvesztettem. És ha ő azt mondja, hogy utaljak ennyi és ennyi pénzt erre és erre a számlára, akkor azt megteszem. Ha az apám azt mondta annak idején, hogy ezzel és azzal a bajommal ezt kell tenni, soha a büdös életben nem vitatkoztam vele. Apám annak idején azt mondta, hogy az ember egy orvos kezébe leteszi a bizalmát, és arra hallgat. Önmagában az, amikor a sarkammal olyan jellegű probléma volt, hogy több orvoshoz kellett elmennem, mert valami assukta, hogy nekem nem köszvényen van, akkor az olyan bizalmi válságot okozott bennem, pedig ez évekkel ezelőtt volt, amit amin máig nem tettem túl magamat. Az a zűrzavar, ami pandémia idején a vakcinák körül keletkezett, számomra értelmileg és érzelmileg is feldolgozhatatlan. Minden nap feldolgozhatatlan, ahányszor elém kerül, és ennek alapvetően az azok, hogy nem értek hozzá különböző emberek nyilvánulnak meg, különböző számomra egyébként mérvadó emberek mondanak homlok egyenest ellenkező dolgot, bekapcsolódik a politika, és a dolgot magamtól 120 méterre tartanám távol, hogyha nem az egészségemről és a környezetem egészségéről lenne szó, de a környezetem és az én egészségemről van szó, ennek következtében nem tudom 120 méterre eltartani, és abban a pillanatban, hogy közelebb engedem, abban a pillanatban, ha műsorkészítő vagyok, olyan bizonytalanságnak és olyan kétkedésnek adok hangot, ahol azt mondom, hogy a tévedés kockázatát maximálisan fenntartom, miközben igyekszem objektíven tájékoztatni, igyekszem azokhoz objektíven viszonyulni, akik engem ezügyben megkeresnek. Nyitott könyv vagyok az önök számára, tapasztalhatták. Amikor valaki, aki egyébként a területnek nem felkent szaktudora, vagy nem abban a mértékben, ahogy mi számonra meggyőző, olyan határozottságot mutat, mint amilyet Pusztai Erzsébet mutat és mutatott, abban az esetben én annak idején visszakérdeztem a műsorban, és nem kis Megrökönyödést keltettem Pusztai Erzsébetben, akit egyébként én politikusként ismertem meg a 90-es években, olyan Magyar Demokrata Fórumos politikusként, aki egyébként a média szabadság érdekében hát nem sokat tett. Ezt később ő sohase dolgozta föl, legalábbis velem, így akarva akaratlanul én... Pusztai Erzsébetet, ha meglátom, akkor nem tudok egy rokonszembes nőt látni, hiszen megjelenik az a 90-es évekbeli Magyar Demokrata Fórumos politikus, aki akkori tevékenységével nem vívta ki az én elismerésemet. Az, hogy ő egyébként mellékesen orvos, ez az elmúlt időben derült ki, de ebből a civila pályából az is kiderült, hogy azért sem lehetett beoltó, amely jelenleg nem egészségügyi intézményben dolgozik. Ennek következtében nem számít egészségügyi dolgozónak, ennek következtében nem kapott még oltást, viszont elmondta, hogy szed egy szert, akkor a műsorvezető, hogy mi az, és akkor megint elmondta ezt a már-már gyógyszerreklámot, amihez Krug Emilia úgy viszonyult, amiben hát egyrészt úgy viszonyult hozzá, mintha valami újdonságot hallott volna. Hát ezt mondjuk nehéz ebben az esetben értelmezni, hiszen hónapok óta beszél így elpusztai Erzsébet, ha nem lassan fél éve, és olyan mértékben nem mutatott kételkedést vagy ellenállást. Tehát szóval ott egy gyógyszerreklámnak reklámnak volt a, a, vagy egy hatóanyag reklámnak volt a helye, civilek beszélgettek, már ha civilek beszélgettek volna. De pusztai erzsébet úgy van feltüntetve, hivatkoznak rá a legkülönbözőbb helyeken könnyen lehetséges, hogy a 168 óra és közéjük tartozik, és én ezt nem tilthatom meg nekik, ám tegyék. De közben mégiscsak arról van szó, hogy civilek vannak a pályán, és hogy mennyire civilek vannak a pályán, az azt mutatta, hogy Gál sokit János, aki tényleg oda meg volt hiba, gyakorlatilag olyan értetlenségének adott hangot, amilyen értetlenségnek én is hangot adtam volna, és ettől az egészben lett egy olyan diszkrepancia egy ilyen nagyon vidáman ügyködő műsorvezető mellett, hogy azt kellett mondanom, hogy gratulálok ehhez a 280 ezer nézőhez, gratulálok ehhez a 17. helyhez. De az általam vezetett a pályán soha nem lehetett volna ilyen. És nem is lett ilyen. Nem is volt a 17. nem is volt 280 ezer nézője. Büszke vagyok arra, ha tetszik, szerencsésnek mondom magam, hogy miközben azt mondja Itt M. Pál, hogy az én nézettségem és hallgatottságom kiemelkedő, nem mondta azt, hogy x százezer, x tízezer vagy fogalmam sincs, hogy mennyi nézőt és hallgatót kell elérnem, mert egyébként innen távozásra kell, hogy bírjon, mert hogy én egész egyszerűen a mondandómat illetően nem tudok és nem is akarok olyanok, olyan lenni az önök számára, hogy az tömegével legyen befogadható, miközben a tartalmi része hát erősen kontrollálatlan, vagy legalábbis nem igazán kontrollált. A Kalipszó Rádiónál volt igazán életem egyetlen útelágazása. Ez az útelágazás arról szólt, hogy közszolgálat vagy szórakoztatás. Ugye 1989-90 táéken kezdődött a Kalipszó rádió és akkor én már négy vagy öt éve voltam a Magyar Rádióban, fel sem merült az, hogy a szórakoztatás része legyek, már csak azért sem, mert az ifjúsági osztályon voltam, és nem a szórakoztató osztályon, bár dolgoztam sokat el Györgynek. de hogy nekem volt-e közszolgálati etosom, vagy azt a Magyar Rádió pakolta velém az első öt év, nem tudom, amikor a kaliszorádió Rádió elkezdődött, az ottani sikerem, az első viszonylag kudarcos rövid periódus után hihetetlen sikerem volt, az csábító a rám, de mégis megmaradt a közszolgálati énem, habár nagyon sokszor blődnek és infantilisnak voltam nevezve a Kaliszó által, amely nekem igazán az ismertséget és a hírnevet Bizonyos mértékben a népszerűséget hozta. Kifejezetten népszerű figura sose voltam. 1996-ban, amikor az ennyihez megtértem, gyakorlatilag onnan készítek naponta műsorokat, és aztán éjszakai műsoromat reggeli műsorra cseréltem, a Kejfe Jáncssira 2000. októberétől. És néha néha néha annak a lehetősége, hogy én egy szórakoztató bulvár figura legyek, annak összes előnyével, hátrányával, vagy az élet, vagy a szerencse, vagy a belső tiltakozásom ebbe megakadályozott. Az a, civil a pályán, amely 17. most a ranglistán, és amely 280x ezer nézőt szólított meg, nem az én misorom. Gratulálni tudok, de én ilyen misorom sose vezettem volna, és ennek tartalmi okai vannak, és ezt elmondtam önöknek. Fájóan hiányzik az a közeg, ahol én egy lennék a sok közül, akik hasonló módon beszélnek. Fájóan hiányzik ez a közeg, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsés vagyok, hogy itt beszélhetek ebben a 168 óra izében, ahol ugyan se előttem, se utánam nincs műsor. Lógok, tudják, hogy miért van a szoroslának farka. Hát azért, hogy a bojtja, az ne lógjon a levegőben. Na hát én egy ilyen bojt vagyok, drágáim, ott lógok a levegőben de hát már annyi éve lógok ott a levegőben, hogy elviselem. Ha azt kérdezik, hogy volna -e egyetlen rádió vagy tévé, ahova én elmennék, mert annak a közege ilyen, na sem az RTL klub a tévében, sem a klubrádió a rádió között nem olyan, amelynek én szívesen lennék a tagja. Engem ide hívtak, azt se tudtam, hogy itt ilyen létezik, azt nem mondom, hogy ez a lehető legjobb helyek legjobbika, de én nekem ennél jobb helyen a világban ma nem lehetne. Uff, én beszéltem. Akarod a hogy Azt szeretném megkérdezni, hogy azon a listán, ahol most a 17. a Civil pályán, azt meg tudnád nézni az egzatlan hanyadék, aki három órán keresztül adja minden nap a tornagyakorlatokat? Mi jelentősége van? Meg tudom nézni, de mi jelentősége van? Mert én attól félek, hogy nagyon elő van. De ennek mi jelentősége van? Azt értsd meg, hogy annak, hogy, a, annak hogy az... Nem az a méret, el... Hogy nem a méret a... János, hogy nem a méret a lényeg. Az Én az ezt értem, de azt értsd meg, hogy a civilapáján sem jelent számúra sem. most. Ehhez képest, hogyha találunk egy másikat, ami nem jelent semmit, akkor mi lesz a kettő között a különbség? Belétre van... az egy Jó, rendben van, megmondom neked, de ebbe aztán nem, fog, nem fogjuk folytatni, mert értelmetlen. Totálisan értelmetlen. Én is egy bolyt vagyok. Én értem, a nincs, a két, nincs két egyforma bolyt. <gül> Én egy másfajta bolyt vagyok, értem. <gül> Kérlek szépen, egzatlon hetedik 571 ezer néző. Nagyon szépen köszönjük. szívesen. <gül> Ezt énekelte mindig a naimam. Övej, te puska, 061, 9, bármilyen témában. 1 senki semmivel... 11.168, ma 2021 február 23-án kedden 7-es perccel után. Reged. Jó reggelt, kívánok! Tudod, amit mondtál a husztai erdébettel kapcsolatban, az én is így érzem, csak az a baj, hogy én a a pláne így értem, amikor bocskaiban beszélt a napkezében. Szóval nekem azt se tettet, és ö, a jelenlegi Navraticsnál mindig ez ugrik be, akár csak a pokorni nála, amikor mindig bocskaiban jártak. Én nem tudom, hogy is volt a bo Bocskai Hát, kérdezz rá egyrészt, rá nem fogok rá kérdezni, mert ez ma provokáció Tehát tízes kellán tízes Ha küldesz egy fényképet, oké okay. Másfél pedig azt szeretném neked mondani, hogy pusztai Bár csak azért lett volna számomra Problematikus, mert az ötözete nem tetszett nekem ja. Ja. Arról nem beszélve, kedves Gusztáv, hogyha neked a navracsics sem tetszik, akkor ez most miről szól? Magamat azért szeretném megérteni, hogy aztán másokat is megérthessek. Magamat egyelőre jobban értem, mint téged. 06191168. Te mindig vigyáztaltál és el nem engedted a két kezem. Ha nem jött szememre álom, te végül emaltattál, Mindig úgy tettél, hogy nekem jó legyen. Ha nem volt beszélni kedvem, mert néha nap elvették, Te mind a kettőnk helyet beszéltél. Ha volt néha egy kis titkom, És helyette mást mondtam, Soha nem hitted, De mindig úgy tettél. Köszönet a boldog évekért, Köszönet a sok-sok mindenért, És azért, hogy bármi áron Mellettem maradtál. Köszönet a boldog évekért, Köszönet a sok-sok minden értelmény. egy 111 168 egy Telefon belefér. Ha néha a kedvem rossz volt, egy perc alatt előttelj, színes álomképet festettél elő. A gondokat elzavartak, a léptemre vigyáztál, ami szép és jó, az tűred volt enyéd. Ha másnapos volt az arcon, nem kérdett ki magadnak, csendben készítettél egy forró teát. Addig, amíg nem jelentkeznek, vagy én nem telefonálok, addig elmondom önöknek a Telexnek azt a hívét, amit tegnap 11 óra előtt egy tett közzé Jóv Sándor tollából, jelegi formájában nem hajlandóak aláírni új szerződésüket a Debreceni Egyetem Klinikáján a Traumatológia és Kézsebészeti Osztály dolgozói. A Telex birtokába került levélvel az orvosok azt írják a klinikai központ vezetőinek, hogy azonnali egyeztetést kérnek, különben március 1-től megszűnik a Hajdúbihar megyei traumatológiai ellátás ami ugye szoros összefüggésben van azzal a törvényel, amit elfogadtak, és amely az életre alatt olyan változásokat tartalmazott, hogy azon kívül, hogy megemelték az orvosi béreket, olyan elemek kerültek bele, amelyek most úgy tűnnek, hogy márciustól bizonyos ellátásokat ellehetetlenítenek. Független attól, hogy az orvosok lehet, hogy egyelőre maradnak, mert hogy külföldre nem tudnak menni, de aztán akár tömeges kivándorlások is bekövetkezhet. A boldog Csak, hogy valami fontosról is beszéljünk. 061-911-168 Köszönöm, hogy valami fontosról is beszéljünk. 220 másodperc funkra felhívom el Simón Lászlót, addig az történik, ami történik, vagy zene szól. Jó reggelt! Jó reggelt! Ezt a számot most kinek küldte amúgy? Ebben a múlt és a jelen váltakozik ebben a mai zene szállításban. szerítésben. tekintettel arra, hogy a politikusok és a napi sajtó olyan módon számol be a kádárizmusról és az 50-es évekről, amely Számomra elfogadhatatlan. Az 50-es évekhez nem tudok szólni, mert nem éltem, de a 60-as, 70-es, 80 -as évek úgy vannak beállítva, hogy azokat úgy jelenítem meg zenéjének, hogy közben mindenki gondoljon arra, ahogy akar belétve, ha élt, akkor azért, ha nem, akkor azért. Itt van még? Köszönöm, hogy végighallgatott. Még egy dolog miatt szólnak azok a zenék, hogy valahogy felhívjam a szíves figyelmüket, hogyha nosztalgiazni akarnak, ám nosztalgiazzanak, de alapvetően meg kéne próbálni a jelenben élni, ami eléggé mérsékelten sikerül. Így aztán a zenei választékban azt húzzák alá maguk számára, amit akarnak. 140 másodperc van még, Telefóra 019111168 111 Igen. Okay? Jó, legyek, Jászló. Bened van valaha is, volt valaha is eh, amiatt aggodalom, hogy vajon miről fogunk beszélgetni, mert nekem, ha ide jövök, már ha dolgozom, én téma szegénységben még sosem szenvedtem. Ha nem volt semmi ötletem, akkor hallgattam és zeneszót. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen problémán között kísértedés a dolog, mert már egy-egy pont arra ébredtem, fogunk beszélgetni. Az a gondolkozás, hogy mit mi nem örömmel szereznek a gyalázkodóknak, mert a, a facebook mindig kapok a gyalázkodásokat, és a például valami esküt is, hogy fényeg már el a fél a műsorában, hogy miatta nem hallgatja a műsort, meg ilyeneket. Hogy <hih> ezek, ezek a rendkívül magas színvonalú dolgok, ezek, ezek mondhatják, hogy szórakoztatnak, és persze meg is többentenek, hogy ez a hozzáállás egy rádióm ishoz. Ami tévéműsor egy is, tévé is egyben, úgyhogy ha például ma jobban lehet közlekedni, mert az ember szívesebben mozdul ki, akkor nagyon szívesen vagy itt látva. Még akár másik, másik időpontot is találhatunk. Kicsit a világ végére költöztünk, bár, de azért annyira nem. Szóval is tett el, uh, azt te meg tudod mondani, hogy ezekben a megjegyzésekben téged mi zavar? Azon kívül, hogy nem pozitívak. De e, miért nem rázod le, mint kutya a vizet? Az, az ügyeség, hogy hozzá vagyok szokva. Hát ha hozzá vagyok szokva, akkor nem tettél volna róla említést? Ja, nem, de nem következik. Azt, az, hogy az ember bizonyos dolgokat megszokott, elfogad, elvisel, és sokféle kifejezést lehet használni, Um, abban még nem következik, hogy nem teszik szóvá. Hogy, hogy nem tettek fontosnak, hogy beszéljünk róla. És uh, adott esetben ne szomorkodhatna is uh, a, a közállapotokon, vagy a, a vitakultúrának ezen a szintjén. Ez én, én egyszerűen nem vagyok ezt elfogadni, hogy ez, a, ez az egész így működik. Azért teszem legyen csak szóval, mert jó lenne, hanem így működne. Tehát igazság szerint az, az egészen más véleményeleve embereket és akik teljesen más vannak a világról, közéletről, politikáról, művészetről, bármire, mint én, azokat is meghallgatom, meg azokkal is vitatkozom, hogyha ez a vita egy bizonyos szintet elér, és, és nem akarom a véleménye kirekeszteni a, a közbeszédből, mondjuk, vagy a, vagy a, a politikai nyilvánosságból. Tehát tűleg, azt mondom, hogy normális... Zavar? És eset, és zavar? Micsoda? Hát az, amiről most beszélgetünk. Nem, nem, nem. Egy kicsit zavar. Csak, csak egy kicsit. Igaz, az egészet a kommentek meg a, a közösségi médiumnak a, a, a világa hozta a felszébe. Hát korábban is így volt ez. Csak tudod, amíg éjszaka a tévé előtt magányosan egy éveséről a kezében fö föcskőt és anyázott, addig ez nem volt annyira nyilvánvaló azok számára, akik a, a kamerának a másik oldalán ültek. Mert egyszerűen nem látták, nem volt interaktív a dolog. Most sokkal interaktívak, sokkal gyorsabbak a visszajelzések, nem akarom, hogy jóslásokba... Bemondjuk a közönséget abba, hogy nem tudok, mi az, nem, ami... Nem kell jóslásokba bocsátkozni, de van elképzelésed, vagy te meg tudod mondani, hogy te személy szerint mit szeretnél látni abban a jogszabályban, amely egyébként a Facebookkal lesz majd kapcsolatos, vagy legalábbis úgy tudni, hogy lesz majd ilyen? Elsősorban a... a... a normális vizetig működési modellek, és a magyarországi adótást, én azt szorgalmazom. Másodszorban pedig a szólásszabadságnak és a véleményszabadságnak a betartását. Mert gyakorlatilag az, ami ma a kérdésben is tapasztatóz, és a cenzúra, az is fejt a, tenzúra, a Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az a mélyek kell tudni kapni, illetve az is nagyon fontos, mert nem csak a Facebookkal itt gond, hát, a Wikipedia-t a csomó mindennel. hát ahol... Itt uh, meg egy pillanatra, te, úgy, mert nem igen. akarom, hogy akadémikusak legyünk. Azt mond meg nekem, ugye uh, Navrasis Tibor nálam gyakorta beszél arról, hogy neki túl sok az ideológia a politikában, de azt kérdezem tőled, ez csak egy slág volt, hogy... Hova vész a tárgyilagosság? A politikából? A politikai, a politikai és nem politikai közbeszédből. Hova lesz az, hogy négy meg négy az nyolc? Természetesen itt van a kezemben a papír, amit majd megmutatok neked demonstrációképpen, csak azt kérdezem tőled, hova vész ez a tárgyilagosság? Tudom, hát most, most azon is el kell gondolkoznom, hogy mennyire vész a tárgyalosság. Oké, okay, van akkor segítek neked. Most mennyire, lesz, de nem mennyire nem se, a politikai de kommunikáció? Seg, seg, segítek, segítek neked. Uh, én kapcsolatot tartottam, és kapcsolatot tartok Erzsébetvárossal, ahol most különböző ingatlan pályázatok voltak, részint a Veselényi utcában, részint a Dabjanics utcában, és az Erzsébetvárosi önkormányzat tevékenységét e tekintetben szó érte, szó érte a ház elejét. Nevezetesen, Igen. hogy kik kerülhettek be, kik kerülhettek ki, és most el fogunk jutni a Veselényi utcáig, amit egyébként a Milestone Consulting Kft. nyert. Hogy ez egyébként jogszerűen történt-e, vagy sem, ezt nem vitatja a Fidesz közleménye, tehát én most a Fidesz.hu-n vagyok, ami hozzád igen közel áll, nem postabanki értelemben, és akkor olvasom neked azt, amit ezzel kapcsolatban írnak. Mert amíg azt írják, hogy a milestone X pénzt ajánlott, és a magyar zsidó közösség pedig Y-t, addig értem. De utána az alábbi szöveg van. Az iskola mármint a milestone Szorosan együttműködik a Soros Györgyféle nyílt társadalom alapítványjal, több oktatót is a CEU-tól igazoltak, és más projektekben is együttműködtek az alapítványjal, ami az alapítók előéletét elnézve nem is túlzottan meglepő. Lédered, Dániel, akit nekem azért van módom ismerni, mert egy hozzám nagyon közel álló lány fiának volt az osztálytársa, tehát Léderer Dániel családilag is jól beágyazott a balliberális világba, közvetlen rokona az a Léderer Sándor, aki a 2000-es évek elején a Városligetben álló Regnum Marianum templom helyén álló emlékkeresztet kivágta, és vörös csillagot rajzolt az emlékműre. Mostanában a K-Monitor nevi szélsőségesen baloldali revolveroldal oldal munkatársa, szintén az alapító között található az a Ger Greskovics György, aki Balog a főpolgármester kabinatfőnökének a jó barátja. És akkor azt gondolom, hogy a nebulóját, hogy kerül ide ez? Hol van itt a négy meg négy? Mennyiben, mennyiben plusz az a tartalom, amit ide pigyesztenek? Apák is fiúk. És nehéz helyzetben azon, mert ez a kérdéssel egyáltalán nem most hallom először. Tehát nem gondolom, hogy nekem minden hetedikhez ügyel tisztába kell lennem. Elnézés nem egyébként én nem a Léderer Dániát ismertem így, hanem a Léderer Sándort. Ő volt az osztálytársa annak a fiúnak. Hogy tart, hogyan ide a Regnó Máriánom? Hát Nyilvánvalóan egy olyan politikai köztet kíván fölvillantani a, a közleményem, mert megmutatja azt, hogy. 17 vagy 18 éves volt, még nem voltak nagykorúak. Igen? Gimnazisták voltak. Csináltak valami hülyeséget. Én, igen, de valószínűleg azért az esemény az, hogy ki hülyeséget csinál. Én is sok hülyeséget csináltam, biztoság vagy koromban, de azért nem mindegy, hogy mennyire a tisztelő mások jelképeit. Ebben neked igazad van? egy példát, nem olyan régen fiatal gimnózisták, akik egyébként e, a keleten is ebbe hittak, és a tízes es említművéből, ami egy emblematikus közpéri alkotás a a városháza előtt van párcai szobráról beszélünk, egy nagy lovatszobor. A, a, annak a szobornak a kezében levő nagy kardot gyakorlatilag gondolom úgy, hogy a szoborra eltörték. Ebből komolyabb Itt, lett és ügy lett, de nyilvánvalóan a randaírozásnak ez egy olyan foka volt, és aztán a gyereke, gyerek ugye előkerült, meg a megfelelő lépések, a szobart közben rendetették, de nyilvánvalóan egy, egy olyan típusú randaírozás volt ez, amelyben mondjuk nem volt számíg valakinek a jelképeinek a meggyalázása. A megsértése, mások értékenységének idezításának a megsértése. Én szerintem az, amikor... Most gondolod el azt a szituációt, hogy valaki 17 évesen bemegy mondjuk az izraelit a temetőbe, és ott pirosztórófességgel a Dávid csilagokat lefújkodja. Vagy kereszteket rajta a zsinogóba falára. Nem gondolom, hogy ilyen könnyedén fogadnál és azt mondanád, hogy Hát 17 évesek voltak, és fiatalok, és nem tudom, mit csináltak, hanem azt mondaná, hogy a Atya Mária voltak az a társadalom. Nem. A regnick Marián templomnak a, a kommunisták általi elhordása az önmagába jelzi a világhoz alól Mások szokásainak, mások De Laci, ez, a... ez ez? Ez belemagyarázás, ennek a Maestonhoz nincs köze. A Maeston jelenleg nem ennek a szellemét viszi tovább. Ez a fiú, akkor Én, értem, ezt... én, nem a, én, én most nem a közleményre reagáltam, reagáltam, reagáltam de... ahogyan te interpretáltad. De, de, de én én a, közle... le... a közleményre nem akarok reagálni, mert az egész szituációval nem vagyok tisztában. De ahogyan te interpretátor. azt a gyerekkorics, az nevezett nevezett ami aminek lehet, hogy nincsen köze Maeston is, én arra reagáltam, mert azzal nem értek egyet mert szerintem nem lehet így most La elbocsán a dolgokat. De Laci, azt is meg, hogyha engem ma a jobboldali sajtó előkapna bármi miatt, akkor fősorolná az összes vétkemet, amiben az van benne, hogy ez a fiala javíthatatlan. Még akkor is... De hát ez a baloldali sajtó ugyanígy van sajnos. Engem ez nem érdekel. Én nem vagyok ilyen. Én szarok a baloldali sajtóra és szarok a jobboldali sajtóra. <sú> Én nem el vagyok a baloldali sajtó része, és a jobboldali sajtónak sem vagyok része. Én Fialaj János vagyok, ha tévedek, én tévedek, nem a baloldali sajtó. De még csak nem is a 168 óra. A 168 értem, óra türelem, türelem, türelem. Türelem, nem ismerek. Laci, Türelem ha az annyiban a 168 óra, jelleg ők hordoznak engem. Tehát nyilvánvaló, hogyha valami olyasmit csinálok, ami egyébként nem csak rám, hanem rájuk is rossz fényt vetek, akkor nekem azzal kapcsolatban eljárni valón van. Nem mondhatom azt, hogy magánember vagyok, mert nem vagyok magánember. De amennyire lehet elhatárolom magam minden közektől, semmilyen klubnak nem szeretnék a tagja lenni, amelyik szívesen fogad a tagjai sorába, és Laci, az Isten áldjon meg. Emlékez vissza! Úgy jött létre a mi heti beszélgetésünk, hogy te hajlandó voltál egy olyan dologban korrekciót alkalmazni, amire egyébként Székesfehérvár polgármestere nem volt hajlandó, mert egész egyszerűen jól hatott az, hogy a fiala annak idején a napkertében hogyan viselkedett. Az egy másik kérdés, hogy nem így volt. Te képes voltál rá? Ő nem. Nehogy már ennek a fiúnak az előélete, ami egyébként megszólandó, és amivel kapcsolatban könnyen lehet, hogy önkritikát gyakorolt, erre nem emlékszem, ennyire nem mélyettem el a történetben, de ez ne legyen már a Milestone veserényi utcai e, e, pályázatának e, magyarázatához tartozó valami. Beleértve az, hogy egyébként Greskovics György, aki Balogh Samunak a főpolgármester kabinettfőnekének a jó barátja, és akkor mi van? Laci, te ennek a Fidesznek vagy a tagja, az Isten áldjon már meg. Én de soha. az országnak, hát a polgára. Tehát most érted, de, nem, de Laci, azt értsd meg, hogy én attól kezdve kezdtem számkivetett lenni, amikor annak a közösségnek, amelynek a tagja voltam, egyszer csak elkezdtem olyan megjegyzéseket tenni, amire azt kérdezte tőlem adott esetben bárki, hogy mi az F között van neked ehhez, és azt mondtam, hogy az az F közön van nekem ehhez, és után egyébként van három betű. Hogy én ennek a közösségnek vagyok a tagja, és nem szeretném, hogyha ez a közösség rossz fényt vetne rám, illetve nem szeretném, hogyha ez a közösség úgy viselkedne, amire én nem tudnék büszke lenni. Amikor egy osztályban voltam, így lettem annak, megdicsért vagy kivetett tagja. Én a Fideszre így tekintek egy osztályra, másféleképpen a hazámra is így tekintek. A Fideszednél egy kicsit kisebb osztály. Én itt is megjegyzést teszek emberek viselkedésére, pedig semmi közöm nincs hozzá. Egyrész egyszerűen csak abból adódóan, hogy együtt vagyunk. Azt mondom valakinek, így nem beszélünk. Amire persze nyugodtan mondhatja, hogy mi közöm van hozzá, de a lelkismeretem nyugodt, mert én megtettem azt, amit megkövetelt tőlem a haza. Nem mondod, hogy nem érted, az egy másik kérdés, hogy te nem így viselkedsz. De nem mondod, hogy nem érted. Én értem, amit mondasz, János, csak most ebből a szóval az érjük, így, mert, mert túl, túl beszélgetési Hát én értem, amit mondasz, nem akarom a dobot ennél jobban kommentálni, mert még egyszer mondom minden információ, amit elmondtál belőle, az nekem új. A, nem olvastam a ezt a nyilatkozatát. Jó, csak Laci, Laci, figyelj, amikor a te személyedet megjel, megszólják, akkor állandóan valami zsidó, kurvát emlegetnek, nem tudom, olyanokat emlegetnek, amelyeket én egyébként nem olvastam, de ilyen örök jelzőid, hogy te mi mindent tettél, és hogy én hogy vagyok képes egyébként ilyen emberrel beszélni. Valamelyik versednek lehet a részlete, nem tudom. Ha benne van, engem de, nem... Homá, homá, homá szóba hoztad... Nem én hoztam hát, szóba, azok az de, emberek hozzák szóba, akik megszólják azt, hogy én miért beszélgetek veled. De, de, istenem, könyörgöm, tehát, hogy ezek az emberek nem látnak, hogy olvastának is, és, és, és nem mennének egy platformon novák előddel, az egészet el tematizálni. Tehát, hogy egyszerre támad emiatt a félső is, meg nem tudom, a e, e, félsőbb is. Úgy, hogy egy is olvasott el, semmit sem, csak a három kiragolott sort is fogalma, mint arról, ezt elmesélem azt a történetet, Figyeljön. mert ez igazán szép volt, amikor a Parlament Kultási bizottságában Novák előtt 22 kezettek hozzá ezt a kérdés szóba. Amikor én voltam bizottság, jelentőség bizottsági tag volt 2010 és 2014 között. És az igazság szerint a, a, tényleg a, nem foglalkoztam ez, és nem regáltam, de egyszer már kénytelen voltam már ráadálni, és mondtam, mondtam neki, amit a, a, a rádióalkotóidnak is mondok, akik kifogáskérek a, a emiatti beszélgetéseinket, hogy ez egy szó szerinti idézet volt a Tullus Lothback volt. Ez egy olyan szerepjáték, egy olyan szeretlíra volt, amiben sok mindenkitől vettem át idézeteket, vendégszövegeket, hogy értsük mondjuk Eszterházi után, hogy miről van szó. És ez konkrétan Tullus Lothback től egy idézet. Na most, ugye aki ismeri Tullus nek az életvazetben, nem tőle idézet, hanem arról a róla szóló az regényből egy idézet. Aki ismeri Tullus az életét, és tudja azt, hogy, hogy miképpen rajzoltak, miképpen járták végig a, a mulatókat Párizsban. Nem akarom ezt most végigmondani. Az pontosan abban a kontextusban tudja értelmezni a dolgot. Ugye Novák előre elhallgatott, mert nyilván valami fogalma nem volt arról, hogy ki az a túluzló track. Oké, nem volt arról. De én tudom. Ezért után nyilván a gőzerővel, mint amit mindig szoktak csinálni, a Google-ban kereste a megoldást rá, majd negyed óra múlva újra szép szót kérte a bizottság és azt mondta, hogy valóban nem tudtam ki volt ez az aberált törpe, Ugye, vagy valami ilyesmit valami mondott, de akkor én meg azon mondok azt, hogy a büdös szanszban találtam meg a Google-ban azt, hogy lotrek. Mert hogy nem tudja leírni, hogy a Lothrek, abban is biztos voltak. Aztán kipróbáltam és beírtam fanatikusan, hogy Tulloz Lothrek, és kidobta a Wikipedia-a szócikket, amelyben ott volt, hogy zárójelben egy Tulloz Lotrek. És így most már nyilvánvalóan ő számára is világos számára, legalább az, hogy ki a De hát, hogy a büdös szanszban lehet számon kérni valakit azon, hogy egy, egy irodalmi szövegben mi van benne, amit egyébként nem ő mond, hanem a, a, a beszélő, tehát a, nem a, a, a, a, a költői él, hanem a ott megszólaló lirai mondja azt, amit mond. Hát ez kb. olyan dolog, mint hogy csak zámon kérnék, nem tudom én, Kertész Imrén a szorstalasságban elhangzó a mondatokat. hát nem Kertész Imrénnek a mondatai, hanem mondjuk a megszólaló nászitnak a mondatai. Hát könyörgöm, ennyi irralmi művetséggel már kéne rendelkezni legalább a te hallgatóidnak, hogy tudják azt, hogy nem feltétlenül a saját gondolatait írja bele az elbeszélő, vagy, a, vagy az író a, a, a megszólaló lírai nem vagyok felelősségre vonható. Magyarul zsidó kurvát nem én beszélek, hanem túlzó aki valóságosan a saját korában ugyan helyeken készített rajzokat, mintákat és a többi a portrélalnyéről. Egyébként ez történt, ami, amire utal a, a szöveg is. Tehát mindegy, ez úgy látszik, hogy egy bonyolult dolog, és ezt nem fogjuk sohasem megugarni. És hála jó Istennek azért. Ezek az olvasók legalább azt megértik, hogy amikor Jumó Csár beszél az elvédcsilagokban, akkor nem gármik a véleményét halljuk. Engem nem kell, hogy meggyőzzél, de örülök, hogy elmondta, sajnálom az apropót. Hogyan már? Ez, ez, nem így, hát ez, ez nem témát, ez, ez maga a vicc kategóriája. Ha valaki az eczéimben leírt gondolataimat, kéri számot, Ahol mondjuk én közéletről, határol, nem tudom én, lelkiségről. A, a szülőkötöz való viszonyról beszélek, na, az joggal teszi. Mert ott, ott nem válik el a beszélő, Jó, hát a lírölő, erre... a valóságos éntől. Erre, hát csak egy... joggal... erre csak egy legendás történetet tudok neked mondani magammal kapcsolatban, nem én vagyok a legenda, ugye ugyanaz a történet, ami bennünket összehozott, Egyszer úgy adódott, ne kérdez, hogy miért, a honpala szerint ameddig így vannak történetek, addig nekem helyem van abban a médiában, ahol most vagyok. Gyűrött sétáltam a főutcán. És erről a bizonyos történetről beszélgetett négy, még nálam is idősebb ember, ez évekkel ezelőtt történt, ez a bizonyos napkelte-féle hajrá MSZP s történet. Ennek a valószínűsége hát egy tízes skálán egyes. Tehát, hogy ez ilyennek az ember egy saját magával kapcsolatos történetnek a fül legyen. És hosszan gondolkodtam, ami mondjuk ebben az esetben 11 másodperc volt, hogy én oda menjek-e hozzájuk, vagy sem, de hát minden egy vudielen filmbe csöppentem, oda mentem hozzájuk, és mondtam nekik, hogy hát az a helyzet, hogy az a történet, amiről most. Az velem kapcsolatos. Én mondtam abban a bizonyos műsorban, Fiala Jánosnak hívnak, és Laci nem sok hiányzott, hogy elkérjék tőlem a személyigazolványomat, mondván, hogy nekik egy olyan verziójuk volt velem kapcsolatban, amiben egyáltalán nem volt szükségük az igazságra, és ha kiderült volna számunkra, hogy én vagyok a Fiala János, és elmondtam volna nekik, hogy mi történt, arra egyáltalán nem volt igényük, nekik arra a gumicsontra vagy arra a csontra volt szükségük, amit ők megálmodtak és amit ők szopogattak és rágtak ki tudja hány éven keresztül, és az, hogy ehhez képest az igazság micsoda, az kurvára nem érdekelte őket. Úgyhogy ez a jelensége sajnos fennáll, és ha valami, akkor a médiának kutya kötelessége lenne ezeket a történeteket legendátlanítani, és tárgyilagosan beszélni, és közben se a baloldali, se a jobboldali sajtó, miközben a közszolgálat sem fényeskedik, nem tárgyilagosan beszél. Van, Én ma reggel hallgattam a klubrádiót interneten idefelé jövet, és 10 percből körülbelül 25-ször fordult elő olyan, hogy megkérdeztem volna a műsorvezetőt, hogy ezt most miért mondja. Ugye ez pontosan az, mint ami a Woody allen talán a Manhattan című filmjében van, amikor valaki azt mondja, hogy mi Filadelfiában hiszünk Istenben, és akkor azt mondja erre a vudi jelen, hogy ön ezt már másodszorra mondja, de előszörre se értettem. Tehát annyi utalása van a műsorvezető szövegében, ami nem tartozik a tárgyhoz, de hangulatkeltő. Fértes véget a karcefem gancegál. Sőt, a közszolgálat is ilyen. De én például igyekszem nem ilyen lenni. Tehát egész egyszerűen elemezni lehetne iskolai szinten, hogy valakinek a mondandójában hány olyan utalás van, amit egyébként az emberek épp úgy nem értenek, mint hogy ez a Toulouse-Lotrekes történet sincs meg nekik. De nem. már nincs meg az az ingerküszöb, amiért visszakérdeznének. Elképesztően. Én értem, de nem is kell, hogy megvegyem, bár, bár azért azt tudom mondani, hogy legalább a tájékozódni, akkor olvasom, hogy, hogy valóan... Tehát, hogy már meg, 16 könyvem meg, több ezer oldalni, sok ezer oldalnyi eszét írtam össze. Tehát, hogy ebből három versot kiragadni milyen otromba módon, az, az, az teljesen van Nem is érdemes ezen különösebben győződni, mert aki kezden a szinten, hogy az üldalommal, meg a szöveghez, azokkal nincs mit kezdeni. Tehát azok, azokkal nem nagyon érdemes foglalkozni, mert egyszerűen olvasóként, persze, másként igen, de olvasóként, nem nagyon tudunk rájuk számítani. nem lehet. Értem, de ez a tárgyalagos... Van, van, van ennél bonyolultabb dolog, mert az egészoronnak vannak irányomtörténeti aspektusai. Például az a kérdés, hogy József Attil a szabadöztetek edzékét, ha József Attil a munkássága részének tekintjük, hogy a pszichiátrai kórképe szének tekintjük, ez már egy releváns kérdés, ez egy érvényes kérdés. Az, hogy a szabadöztetek edzéke az, az érdemes volt-e arra, hogy kiadják, az hogy én nagy érdeklődéstől olvastam annak idején, az Atlantis sorozatában megjelent. Azt szerintem egy kérdés. Az már bizt, azt már biztosan tudom mondani, hogy egy olyan műről beszélünk, ami nem bizt, még azt sem biztos, hogy mű, egy olyan szövegről beszélünk, amelyet nem szabad a gyereket adni, és amelyel nem szabad lerombolni a bennük fölépült vagy fölépített József Attila képe. A magyar költészet legnagyobb alakjának Ébúi útságában, így a szövegeit még a maga nyelvi bravóriaival egyetemben sem szabad az ifjúság kezébe adni. Később, ha valaki irányom lesz, vagy, vagy József Attir értének a kutatója, akkor azt mondom, hogy olvassa el, és látja a lelkítvívódási gyösszelmeinek egy olyan korképét, ami egyébként nem feltétlenül az irodalom a nagyféle alkotás képére tartotik. Ugyanakkor a obszernitás, mondok más, hogy Kemenes Jéfi László Fehér Lófi regényében, az obszernitás ez lehet érvényes az irodalomban, nyilvánban nem, vagy az is nagy kérdés, hogy meddig ott volt például a spirónak a csirkefejé, egyébként szerintem nagyszerű darabja, ahol lehet, hogy egy kicsit több volt a káramkodás, mint amelyik kellett volna, de ez nagyon jól ellensúlyozta annak idején, amikor láttam a katonában, még Isten tudja, mikor Babi hírdában még gyerek voltam, nagyon jól ellensúlyozta a kiváló rendezést. Tehát, hogy, hogy meddig és miért van szerepe az osztanításnak az irodalomban, és hogy elveszte az irodalom értékéből, vagy hozzáad az irodalom minek az értékéhez az osztanítás. De az, hogy két sort kiragadunk valakinek a több ezer oldalas munkásságából, ez nonszenz, és mindezt úgy értelmezhetjük, mintha ő maga lenne egy kretén, és nem feltétlenül az általa meg, megjelenített íraiének, tehát a, a műben megjelenő. Személynek, vagy a vagy személyiségnek a torzulásait, vagy, vagy, vagy a problémáit mutatnának. Ugye én értem azt, hogy ez, ez egy lírói szöveg esetében bonyolultabb gyalog, mint egy prózai esetében, mert a líráról azt feltételezhetjük, hogy mindig a a költő beszél. Jó, Laci, csak hát... de, de felesd, de, hogy most olyan dologba bele belemunkat, ami most éppen ebben a formában nem aktuális, csak azt mondod, hogy ilyen máshol is előfordul. De én nyugodtan előhetnék aktualitást hiszen a mi beszélgetésünk aktualitásokhoz kapcsolódik, és akkor tudnám neked mondani a válaszolynál megjelent Jankovics Marcel interjút a pozsonyi csaták kapcsán, illetőleg a pozsonyi csatáról szóló Kő artur történész megnyilvánulását a magyar nemzetben, amelyek homlok egyenest ellenkezőjét mondják, egy és ugyanazon narratíváról. A Jankovics marcel, én ezt elolvastam. A Jankovics marcel a dolognak a vizualitásával foglalkozik. Én szerintem ez egy nagyon élményes megközelítés. film kis esetében kisárnak, az nem hátrányos? Igen, és ráadásul Jankovics marcel esetében ez hiteles is. Hát miért ne lehetne egy normális vitában azt kifejtenie egyébként a magyar vizuális kultúra egyik legnagyobb alakjának, a, az egyik legnagyszerűbb, legnagyszerűbb rajtszílmesének is, mert de hát, nem csak rajtszílmes, sokkal összefettőbb életpályával, rendelkező zseniális alkotónak tartom amely Jankovics-Marcás. Tehát, Jankovics tehát ne lehetne azt mondani, hogy szerintem vizuálisan ez, ez vagy az a műszedény. Nem jó... Én ezt értem, e, de Jankovics-Marcánál is felmerül az az elem, ami egyébként a négy meg négyen túlmutat, mármint a 80. Már az a mondat nem tudom, hogy kellő oda, hiszen arra rá kell kérdezni. Azt mondja, nem fognak örülni annak, hogy ezt mondom, mármint amivel kapcsolatban te is megnyilvánultál, de engem nem lehet emiatt kirúgni az állásomból, mint ahogy kirúgták azokat, akik kritizálni merték. Valakinek ki kell mondani, hogy ez nagyon rossz irány, ilyet nem szabad csinálni. Igen. Ez egy teljesen lehitőbb élelmény. Én ezt értem, csak közben ott van az a kérdés, hogyha valaki egyébként elmondja a véleményét, akkor annak az állásával kell-e fizetnie a kritikájáért? Én ö, abszolút értem, hogy mondod, de hát nem kell. Nyilvánvalóan nem kell. De mégis a de mindenhol előfordul ilyen. Ez nem csak a politikában, vagy a politikában közeli szervezetek A Magyarorságkutatóintézet az nem egy alapítványi formában, vagy ez egy, vagy ez egy államtól független alapítványi formában az, állam, az államtól teljesen nem. független létező valami, még miatt valami nem, batásában. Nem nem nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez egy, ez egy, állami, egy, egy állam által, a magyar kormány által létrehozott miniszterúr úrhoz tartozó, intézménye, a Magyar Sekutó Intézet, ami nagyon fontos félokat tűzheti maga elé, és szerintem egy sor kiváló történet dolgozik volt. Én személy De biztos nem azt a megoldást választottam van, hogyha valaki kritizál egy abból a szellem, hogy művet, akkor azt kirugom. Mert nem biztos, hogy ennek jó az üzenete. De hát nem akarom, nem ismerem a részletét, és nem akarom feltétlenül, a Jó van Jól beszélsz, mindenek a részletével meg kell ismerkedni. Zárásképpen azt akarom neked elmesélni, de ebben nem az utolsó szó jogát tartom fel magamnak. Ott vagyunk Kásler miniszterúrnál, ott vagyunk az Emminél. Én nem vagyok normális, ezt mindig is beláttam. Apukám, amikor felújították az osztályát az Uzsurkiben, a kettes belt, akkor utána egyenként vont a felelősségre azokat az embereket, akik egyébként a csikket a linoleumon taposták el, miközben maga a linoleum, maga a borzalom, tehát akkor még ugye lehetett dohányozni, és az apukám pedig féltette azt, amit létrehoztak ott akkor abban a formában, hogy mennyire volt sikeres, mennyire volt sikertelen el tudott képzelni tegnap néztem az ATV híradóját nagyon rövid ideig, és nem tudom neked megmagyarázni, hogy hogy működik a szemem. Ez pontosan az Antonio a nagyítás, ahol tudod Igen. észreveszik azt a bizonyos dolgot a, valahol a, a mező alján, ahol bekövetkezik az a bizonyos gyilkosság. Nekem így tűnt fel, hogy az m nek a résztáblája, ami nagy valószínűséggel a Szalai utcában lehet rögzítve, azt ugye négy csavar kéne, hogy tartsa, ez egy résztábla, valószínűleg négy rész csavarnak kéne tartania, hogy a csavarok részből vannak-e, vagy sem, nem tudom. De azt meg tudom neked mondani, Laci, hogy ott három csavar volt, és én megmondom neked őszintén, hogyha én miniszter lennék ott a Szalai utcában, de lehet, hogyha csak egyszerű beosztott, mint ahogy voltam, egyszerű beosztott a Szalai utcában, én vagy önkezülek becsavarnék oda egy negyedik csavart, vagy szólnék, hogy onnan hiányzik egy csavar. Ha azt kérdezed, hogy ez engem miért zavar, a szép érzékem ez zavarja. És ezt mellett mondom neked, amiről beszéltünk, lehet azt mondani, hogy a gondjaimat. De ebben nekem benne van sok minden. Emiatt nem kárhoztatom a káslert, nem az ő dolga, de én, ha miniszter lennék, azt hiszem, hogy egyebek közt azért buknék meg, mert ilyen dolgokkal foglalkoznék, és előbb-utóbb felhívnák a figyelmemet arra, hogy ha ezekkel fogok foglalkozni, akkor nem fogok tudni eljutni a lényeges dolgokig, és akkor visszakérdeznék, hogy honnan tudják, hogy hol kezdődnek a lényeges dolgok. É, most olyanról beszélünk, amit tudom. Egyáltalán nem tudom, hogy a szalajutatában -e, vagy a Tök mindegy. mindegy. Hiányzik a negyedik csavar. Én értem, csak mondom, hogy az nem több épülete. Van Laci, is tudod, ez ez hányszor tört. fordul velem elő, hogy közszereplőknél akár szemben velem hiányzik egy foguk. És az van bennem, miközben ennél nagyobb parasszságot elképzelni se tudok. Azt mondom neki, hogy ne haragudjon. Nincs közöm az anyagi helyzetéhez. Nincs közöm ahhoz, hogy ön Egyébként ez, hogy viszonyul, de az én szép érzékem az ön intellektusához, pár, ha, ha tisztes öltözék van rajta, de nem egy ármáni, azval nincs gondom, de ha valakinek hiányzik egy fogalban, van valami olyan gondol, olyan fajta, hát ezt most, az, keresem a szót. Nem tudom, érted azt, amit mondok. Én értem, amit nem, nem gondolnám, hogy az embernek nevelnie kell a, a környezetében lennő felnőtt embereket, úgyhogy nem igazán tudok. Most de neked, neked soha nem jut az eszedbe egy-egy foghiány kapcsán, hogy vajon... Yeah, yeah, most én próbálok magammal foglalkozni. Tehát például küzdök a, a, a, a, azzal, hogy, hogy mondjuk a visszaszorítsam valamennyire. A táplálkozást ugye ez, ez egy vannak olyan emberek, akinek ez probléma, hogy küzdenek a súlyokkal, ez, ez normális dolog. Hát mindenki, mindenki ne, ne, ne, ne, nem teszek meg ijegyzést, de jó beszélsz. Súly... Minden, mindenkinek, mindenkinek megvan a maga gondja, van aki meg a maga gyengesége. Hát, ez egy normális embernek, hát nincs ez semmi baj, hát, nem, még szégyeli valósítsem benne. Nincs szígyelni való, ha nekem felhívnák egy ilyenre a figyelmemet, én biztos megharagudnék az illetőre, és utána rájönnék arra, hogy igen, igazabban. Igen, hát az, ilyen, az ilyen esik a legrosszabbul az ember. Hát igen, Tudnék te csak... neked, neked mondani, majd, majd elmondok személyesen abból az időből a kamilisztenségen voltam államtitkár, hogy mondjuk uh, milyen típusú megvetést kaptam, és uh, valószínűleg amíg életben fogom elfelejteni. Én ma már kockodom ettől, illetőleg, ha, ha, hogy abszolút százasra, kálán százasra keresem a módját, hogy ezt hogy lehet kulturáltan elmondani. Általában százasra nem találom, de attól még ott van bennem. Ez kizárólag jobbító szándék. Tehát ma már bennem az, hogy ezt kritikai elemként mondja, mint aki egyébként a másikat ezáltal használtá, vagy másodosztályúvá tenni, az már régesrég nem szerepel bennem. Bennem kizárólag a javítás szándéka van, Függetlenül attól, hogy ez mennyire érzik benne, vagy sem. Köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is köszönöm. Szia, Laci. Szia, Önök elsimollászót hallották. Hát meglehetősen érdekes beszélgetés volt a nem tudom mettől, a nem tudom meddig. Az összes ódiumát vállalom, hiszen én voltam a műsorvezető. 061-9-111-168. Ma 2021. február 23-a van, és 5 perc számulat 8 óra. Figyelek ha van mire. <tos> Hát ha már említettél itt egy utcát, akkor engem azért érdekelne azért, lehet, hogy se többet tudsz, akkor mondj erről valamit. Ugye a Brian Teter azt nyilatkozta, hogy ők 1 millió forinttal többet ajánlottak ezen a pályázaton, ezért a, a 17-es helyisége, ahogy a hessi TV-k és mégse ők kapták meg. Tehát a Nidermüller mindig arra hivatkozik, hogy ő annak adja, Csütört, többet Csütörtökön fél nyolztól, itt lesz Nidermüller Péter, meg fogom te kérdezni. jelen pillanatban nem tudok többet annál, mint te. De hallottál te erről, hallottál erről a Olmastam, még pongasára? egyszer mondom, meg fogom kérdezni. Jó, jó, oké, okay, köszönöm. Yeah. 061-911-168 Izgódja még önöket bármilyen mértékben a Színházművészeti Egyetem? Kérdekli még Önöket valamennyire az a döntés, ami tegnap született a parlamentben. Az ellenzéki pártok viszonyulása. Az LMP és a Momentum vitája a miniszterelnök jelöltség kapcsán. Hogy Csucsák Balázs nem lesz ott az Európa-bajnokságon. Hogy a debreceni traumatológusok? Hogy ma 15 fok lesz? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? Hogy? 061 9 111 168 előtt pontosan adaraknám a tűt elnézést. Jó reggelt! Jó reggel, kívánok! Nagy Attila vagyok, újpestről, és ahhoz a témához szeretnék hozzászólni a tegnapi parlamenti szavazáshoz, hogy továbbra is bízom abban, hogy a kormány belátja azt, hogy észszerűsíteni kell a lezárásokat, tehát nem lazítani, az egy nagy különbség, hanem észszerűsíteni. Például, hogyha korlátlanul lehet a plázákba az emberek tömegekben, tényleg mindenféle korlátozás nélkül lehet megjelenni, akkor például lehessen az állatkertben és sétálni nagy szabad területen, vagy például a vadasparkokban szintén meg lehessen jelenni, vagy a múzeumokban, a hatalmas szép nemzeti múzeumban, nemzeti galériában, korlátozott számban mehessenek az emberek. Ez nem lazítás, ez észszerűsítés. Ezt, ezt szerettem volna elmondani, bízunk benne, hogy ez előbb-utóbb megtörténik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen. Én is. Hogy, az de én csak én tovább. <haz> <haz> Jó nyugat kiváló az az jobban, hogy mi lesz március után az orvosokkal, meg a nővérekkel mennyien maradnak, mi lesz, mi lesz az teljes vízügye? Nagyjából. Nagyjából. Mint tudják egy beszélgetés okán, ami olyan volt, amilyen kincses Gyurával semmilyen kapcsolatom nincs a magyar orvosi kamarával. Megsértődtek, vagy nem sértődtek meg, de számukra egy nem létező személy vagyok, amit tudomásról veszek. Önök vesztenek, vagy reménykedjenek, hogy mások megkérdezik tőlük azt, amit én megkérdeztem volna, függetlenül attól, hogy azért ennek kevés a valószínűség. Nem azért, mert én annyira egyénilyen tudok kérdezni, hanem azért, mert én a magam kérdéseit én tudom föltenni, mások az ő kérdéseiket tudják föltenni. De ugyanez vonatkozik a Attilára is, és ugyanez vonatkozik Karácsony Gejgeire Gely is. Úgy koppan az eső, Így aztán ez többé-kevésbé vonatkozik a Nemzeti Színházra a Színház Művészeti Egyetemre kevésbé, mert ott Szarka Gábor már egyszer rendelkezésre áll hosszan -e az eső, Vagy a a Polgármester hivatalra, ahol szintén kontaktot vesztettem. 0191.68. Számol rám sok ember, így szól, amíg érám lesz. Ez gond vagy, kerge, vagy csak szerelmes, úgy kopan az esemény. Mi a komázik ő, észre sem veszem de nem elsősorban és kizárólag az a kérdés, hogy az általam felvetettekhez van -e önöknek bármilyen hozzá, vagy elvenni valójuk? Vagy a ma elhangzottakhoz van-e kiegészíteni valójuk? Bár elsőmalásló helyett nem tudnak beszélni. De azt viszont megoszthatják velem 8 óra 15 perc tehát 49-kor, hogy mi az, ami önöket foglalkoztatja. Még is jár, én tudomásról veszem, ha nem hívnak, hogy én megszólalok-e vagy sem, az a hangulaton függvénye, zene van. Ma február 23-a ked van. Sem nagy szegény szerelemes, azt itt elhagyom, mégis-mégis mámorám sok ember, így szólam, így érzem el. Ez volna. Jó reggelt. Jó reggelt, Nekem olyan kérdésem volt a kamarák felé, hogy megjelent egy rendelet, hogy vegyesboltokban is lehet gyógyszert adni. Igen, hogy olvastam. Mit, de nem kaptam rá választ, döbbenetes. Még ha gyógytermékről van itt szó, minek az, hogy szintén hosszabb ideig tart a, a forgalomba hozott a, a törzskönyvezése, még az sem lehet ugyanis. Mondjuk egy megfülésre ötféle Néven van ugyanaz a hatóanyag tartalmú gyógyszer. Most ez bekerülne egy a fűszerboltba, akkor ki lehet írni, kérdezem meg, orvosát gyógyszerészét, fűszeresét. Döbbenetes. Én nekem erről az jut az eszembe, hogy vajon azok a konvenciók, ha ez konvenció, nem vagyok benne biztos, amelyekhez hozzászoktunk, azok vajon milyen módon és hogyan felbonthatók? Hát ez, ez a téma nem mondható. Mondja hát, ő. Hát jó, de hát... De hát, hát ez... Látja, nincs közfelháborodás. Ha ő nem hát, telefonál, más nem telefonál. Szembe kell nézni azzal, és ez nem az első eset, hogy ami önnek kirívó, az másnak nem az. Na de tömegekre vonatkozik, nem rám vonatkozik. Én ezt értem, a tömegek ezzel kapcsolatban ezt tudomásul veszik, aki pedig gondoskodik a tömegekről, nevezetesen a kormány, nem talál kivetni valót abban a döntésében, amit hozott. Ebben nem, akkor... nem azt mondom, hogy ez jól van. Valószínűleg ez összefüggésben van a pandémiában, az összes részlettel nem vagyok tisztában. Ez ugye avval kéne beszélgetni, aki ezt lehetővé tette, <kül> de... Én őt nem ismerem. Én írogattam, de még választ nem kaptam. Hát hova hova írogatott? A orvoskamara, a kamara. Ők egyébként ezzel a hollapjukon foglalkoznak? Ő nem láttam. Hát akkor ezzel például mit kezd? Hát majd tovább írogatok. De ez nem az ön írogatás, a függvénye. Hát ezt, ha a ön ez kifogásolja, a... akkor ezt nekik is kifogásolniuk kellene. Hát és Hát el is. Ezt mivel magyarázza a hiányát? Épp úgy, mint a a a kakcina nem választható, hogy van egy gyógyszer, aminek nekülte a Ne, ne, Nem nem nem nem nem nem nem nem nem Mivel magyarázza nah. azt, hogy nem mutatnak ez iránt érdeklődést saját maguktól? Én nem találok ebben a mai világban semmire magyarázatot. Most... Hát akkor, <risos> igen, hát itt itt vagyunk mind a ketten más-más módon, részint elbizonytalanodva, részint elbizonytalanodva. De nem Fog... vagyok elbizonytalanodva. Nem talál rá magyarázatot, az... Többenetes, az... nete, több hátova. hát Jó, de ez el kell, hogy gondolkodtassa. Hát engem egy egyfolytában. De valamire rá kell, hogy jöjjön? Hát a értésre, az érdeknelenségre. A teljes orvosi kabara. Hát nem a kamara, csak... Hát, de mégiscsak... Várom, várom még a választ. Mikor írt nekik? Péntesen, ugyanisztem. Oké, okay. ha küldenek hát. választ, hívjon fel. Jó reggelt! Jó reggel, csak az előző telefonálótól tudtam meg, hogy most hogy kisebb, vagy bizonyos gyógyszereket lehet majd kapni kisebb közértekben. Erről volt a telefon? Erről. Ugye régen a benzin, létrehozták, hogy a benzinkutaknál is lehetett kapni bizonyos gyógyszereket, és azt beszüntették. Azt hiszem. Volt egy ilyen. Hát én például szerintem ez teljesen jó dolog volt, mert ha én megyek egy nagyobb autóval, amivel nem tudok lemenni patikában megállni, megállok a benzinkutnál, és egy fájdalom csillapított egy, egy kisebb, tehát én nem egy olyan gyógyszert, amilyen recept tehát nem nyugodtan érten, meg lehet nem. Elkezdünk beszélgetni valamiről, ami nincs, miközben arról, ami van, arról nem beszélgetünk. Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. Azért tegyük hozzá, hogy itt két olyan kitétel van, ami az előző telefonban nem szerepelt. Azt értsék meg, hogy ezeknek van jelentőségük. Az én fejem nem káptalan, de ha káptalan lenne, akkor se tisztában az összes részlettel. B. úr, aki telefonált, ezt a két dolgot nem mondta. a 2000 fő alatti településeken napi fogyasztási cikkeket árusító boltok gyógyszert is árusíthatnak, amennyiben erre alkalmasak és engedélyt is kaptak. A 2000 fő állandó lakosságszám alatti kistelpülésen működő napi fogyasztású cikke kiskereskedelmesre akkor forgalmazhat, ha az egészségügyi államigazgatási szerv erre engedélyt adott. Az egészségügyi államigazgatási szerve szerv a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazásra jogosító engedélyt az üzletet nyilvántartásba bejegyző kereskedelmi hatósággal is közli. Az engedély akkor adható meg, ha az üzlet megfelel a gyógyszertörvényben és egyéb jogszabályba foglalt követelményeknek, az engedély távollevők között kötött, például internetes szerződése keretében történő értékesítésre nem jogosít. Az engedélyt kapott bolt a gyógyszer beszerzésére elsősorban az üzlethez legközelebb található közforgalma gyógyszertárral köt megállapodást, az üzlethez legközelebb eső közforgalma gyógyszertár nem jövő. Elnézést. Azért úgy árnyalódik a kép, hogy közben már annyira nem érthetetlen. B. úr figyelmét felszeretném hívni arra, hogy ha bár tudom, hogy ő nem egy hangulatot keltő személy, a telefonja mégis az volt. És így működünk. Az, amiben nem akart elmerülni elsimó László, és én tudomásul veszem, a léderer család élete, valamint a Mystone győzelme. Össze vannak kötve pontok, amelyek összeköthetőek, de akkor mindegyikhez lábjegyzet. Lábjegyzet a Mystonehoz, lábjegyzet a kiskereskedelmi forgalomban kapható gyógyszerekről. Lábjegyzet, B. úr. Lábjegyzet, lábjegyzet, lábjegyzet. lábjegyzet. Ennek az elmaradása a kejfejancsi számára elfogadhatatlan. hangulat és visszautasítandó. Lásd túluzlott Ha ez önöknek tetszik, örülök neki. Ha nem tetszik, tudomásul veszem. Ez nem a civil a pályán. Ennek a műsornak a szerkesztője én vagyok. Ez nem 280 ezer nézőre hajt. Ez nagyon sok nézőre és hallgatóra hajt, és közben az igazságra. Amivel nem azt állítom, hogy a civilapályán nem hajt az igazságra. Csak másképp. És az a másképp, az nem az én utam, ezért váltunk rá. 061-9111-168 Személyes érintettség, fényén reagálhatok. Persze. Most a, a, a forgalomba hozható gyógyszer, ugye vannak gyógyszermékek, de mindegyikben van valami hatóanyag, még a gyógynövényekben is. Ami bizonyos betegségeknél vannak olyan gyógynövények, amik nem használhatok? Amire csak gyógyszeres tud felvilágosítást adni, gyógyszertáratban dolgoznak gyógyszerészek, asszisztensek és sima asszisztensek, itt ők sem adhatnak. Én ezt gyógyszert. értem, de ismeri a magyar közlönyszövegét, amit egyébként bármik. Ismerem, ismerem. És ez mit mond ki ezzel kapcsolatban? Szerintem teljesen értelmezhetetlen. Elnézést ez ebben a formában értelmezhetetlen. Mit mond hogy ki? A, a közel-belső gyógyszertárból volt, be például. Hogy? Nem értettem a, a mondatot. Gyógyszer. Hogy fejes eh, rendel... Eh, készletettet gyógyszer, illetve hozta Onnan szeretett be gyógyszer. És ebben mi a kifogásolandó? Hát érthetetlen, értelmezhetetlen. Én nem tudom értelmezni, és akkor mi van, akkor a hatáltalános nézetelnézős nem sértegetni akarok, kiadó adja ki a gyógyszer. Mert hogyha azt mondják, hogy hermetikussal levárva, ugye a beteg által a gyógyszertában a gyógyszert, viszik oda, és ő népszerint kiadja, ami a termetikussal lezállt, van, azt megértem. Olvasat, jelen pillanatban próbálok első olvasatra valami értelmet találni az öntelefonja és a jogszabály között, ami persze nem egy könnyű dolog, mert az ember blattolni se könnyen blattolt, amikor zongaráztam, hát még egy rendelet tekintetében, vagy egy rendelettel kapcsolatban nincs tekintetében, ez egyáltalán nem értelmezhető, hogy ez most hogy milyen formában, szóval nem, ez egy, ez egy, nem tudom, kikalkothatták meg ezt a rendeletet, de én nem értem. Ugye ez a 68 per 2021 február 19-i kormányrendelet, az a helyzet, hogy ehhez vagy egy, tehát leginkább a, a, a rendelet megalkotójához tudok föltenni kérdéseket, mert ebben a formában számomra ez se pró, se kontra nem értelmezhető. Ugye ebben az szerepel, hogy ha az egészségügyi államigazgatási szerv erre engedélyt adott, hogy mi alapján ad engedélyt, uram, azt ön tudja? Én értem, hogy ön a óvó kifogásolja, hogy nem adhat engedélyt. Én a részletekre lennék kíváncsi. Jelen pillanatban semmilyen kontakt személy nem áll rendelkezésemre. És ha bár ez egy nagyon izgalmas téma, ha csak önök nem prezentálnak számomra egy nyilatkozót, én ez ügyben ma nem fogok két, nem tudom micsodát keresztbe tenni, nem tudom, hogy ez hogy volna mondás. Ténap két embert kerestem valamilyen ügyben, ma az egyik reagált, a másik vissza se hívott, nagyon foglalkoztat engem az, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami fontos talom. Ebben alapvetően azok a dolgok játszanak közre, amit a belső hangom diktál. Miközben annak is jelentősége van, hogy akit keresek ez ügyben, az egyébként mennyire mutat érdeklődést az én kérdésem irán. Ternált például megkerestem egy MSZP politikustat, sorsával kapcsolatban, azt mondta, fél órában múlva visszahív, nem hívott vissza. Tudománsul vettem. Nem fog innentől kezdve nagy érdeklődést mutatni az ő sorsa iránt, ha ő egyébként ilyen mértékben nem óhajt válaszolni egy általán még felsetett kérdésre. Amennyiben önök segítenek az benne, hogy ennek a kormányrendeletnek a működéséről részleteket megtudhassunk valamit az értelméről, akkor prezentáljanak számomra Nyilatkozót hozzá téve, hogy ma nyilatkozót prezentálni, az nem egy egyszerű dolog, mert hogy ahhoz ebben az esetben Kászler Miklós engedélyekkel, Kászler Miklós engedélyét a saját államtitkárai nem tudják vagy nem akarják beszerezni, és most nem mondanék példákat. 06191168. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Sovák! Reggelt. Eh ehhez a gyógyszerhez csak annyit szereték mondani, nem olvastam magát a rendeleted. Valószínű, vagy benne van, vagy kimaradt, hogy a nem vényköteles gyógyszerek. Elnézést, barattó... ez nem szerepel benne, és ne akarjuk kitalálni azt, ami nem szerepel benne. Tehát most elindultunk azon az úton, aminek egy fejöncsi nem indul el. Elolvastam a jogszabályt, nem hosszú, én ilyet nem találtam benne. Kétségtelen, hogy gyorsan futottam át. És ez nem az a megközelítési mód, amit a Kejfe megközelítési módnak ajánlana. Ha valaki tud erről többet, és nem törődik azzal, hogy nem kért engedélyt Kásler Miklóstól, boldogan meghallgatom. Ez ügyben, bármi más ügyben nulla hat egy kilenc száz Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! De nem, elnézést! Én, tehát ajánl nekem, küldj el a telefonszámát, és legyen szíves intézzel, hogy, hogy nyilatkozni is tudjon. Jelen pillanatban Kásler Miklós nélkül nem lesz ember, aki nyilatkozna az ügyben. Értem. Köszönöm a lehetőséget. 061 911 -168. Fúj a szél, és én csak ballagok Körülöttem né csillagok Meg se kérdi tőlem, senki sem Jem. És Létvágyat. Azt kérdezem Öntől, fialá úr, hogy mi a véleménye Önnek, hogy a sportolók soron kívül megkapták a védőoltást a merkeli professzor interme ellenére, és méghozzá azt a vakcinát, amihez mi mezei állampolgárok nem fogunk hozzáférni. Ha az a kérdése, hogy én ezen kivetnivalót találok, vagy sem, akkor azt gondolom, hogy ha vannak kivételek, akkor a sportolók abba beleférnek. Oké, okay, elfogadom, hiszen egy mostani életmunkájuk van abba, hogy az olimpiára, illetve hát a labdarúgó elbérre kiussanak, hiszen konkrétan róluk van szó. De azt viszont én elítélem, hogy ők azt a vakcinát fog, kapták meg, amit én nem fogok hozzáférni, és nem választhatok vakcinát. Szerbiában például, amit Balkának nevezünk, ők ott választhatnak. Nekünk meg össze-vissza mondják, de a legutolsó info, hogy nem választhatunk. Szóval ez még jobban felháborít. Jó, abban tisztenezzük, hogy az nem, abban megegyeztünk, hogy azért a sportolók beoltása már nem háborítja föl, tehát akkor már az alap az lejjebb ment. Hát engedékeny vagyok, maradjunk annyiba. Ami arról szól, hogy választhatóak legyenek a vakcinák, ezzel kapcsolatban nem tudok önnel vitatkozni. A helyzet az, hogyha egy olyan szituáció áll elő, a vakcinákat illetően, mint ami Magyarországon előállt, amit a politika elsősorban a Fidesz és a miniszterelnök úr igyekszik új beállítani, hogyha a pártpolitikai csatározásoknak lett volna az áldozata, vagy vált volna az áldozatául, az egy meglehetősen szerencsétlen fogalmazás, mert nem a pártpolitikai csatározásoknak vált áldozatául, maguk a tudósok, az orvosok is megosztottak voltak ez ügyben. Ezt követően, hogy ön, vagy bárki más, melyik vakcinának szavaz bizalmat egy olyan helyzetet teremtett ma Magyarországon, amely szerintem elfogadhatatlan, és ami már rendes mederbe soha a büdös életben nem fog visszakerülni, hiszen ön Fogalma sincs egyik vakcináról se, de különböző emberek, amely, akik egyébként az ön számára elfogadhatók, szavahihetők, valamelyik vakcina mellett jobban kiálltak, mint a másik mellett, ez óhatatlan azt váltja ki önből, hogy ön is megcsinálja ezt a sorrendet, és onnantól kezdve a helyzet kezelhetetlenné válik, de ez nem az ön hibája. Köszönöm. Jó egészséget. <gül> Viszont kívánom. Erre mondtam önöknek azt, hogy ez a pandémia olyan szituációt keltett, ami korábban nem volt. Amivel én ugye azt mondtam, hogy a könyvelőm azt mondja, hogy utaljak pénzt, akkor könyvelek, és elutalom. Ha a fogorvosom azt mondja egy egyébként számomra nem beteg fogra, hogy ezt ki kell húzni, mert hát akkor a szívem fáj, de nem megyek el egy másik fogorvoshoz, hogy neki erről mi a véleménye. Most úgy beszélgetünk vakcinákról, amelyek egyébként nem biztos, hogy rendelkezésre állnak, hogy közben fogalmunk sincs róla, de úgy szavazunk nekik bizalmat, ahogy egyébként embereknek szavazunk bizalmat, miközben ezek a vakcinák nem emberek. És tapasztalatunk sincs vele kapcsolatban. Egyik vakcináról sincsen tapasztalatunk. Nem tudjuk azt mondani, hogy beoltották rokonunkat is az bevált, hiszen olyan kevés időt telt el, hogy arra az még semmire nem alkalmas. Egy olyan szituációban élünk, ami nem volt még korábban sohasem. És nem is az a baj egyébként, hogy ilyen szituációban nem éltünk, mert ilyen bármikor előfordulhat. Hanem, hogy olyan türelmetlenséggel, olyan bizalmatlansággal vagyunk ezen szituáció iránt és benne, ami annak a szituációnak a tudomásulvételét és elviselhetőségét olyan alacsony számra tolja, Hát ami azért nem kétségbejtő, mert ha azt mondom, hogy kétségbejtő, akkor, hogyha holnap kétségbeejtőbb lesz, akkor mit fogok mondani? Kétségbejtő, kétségbejtő, legkétségbeejtőbb. Hát ilyen nincs. A kétségbejtő nem fogozható. 061-9-111-168 És csak ballagok, és csak ballagok, és csak ballagok, és így csak ballagok sinчок bolmgu,Y sinчок bolnagu, I sin чk bolmgu, Si de nem kizárt, hogy holnap vasalni fogok. Nulla hat egy kilenc Úr, most lettem kész az gyönyörű, és ez itt tökéletes volt, hogy önt hallgattam, és ragyognak az ablakain. Köszönöm szépen! Ez a lift zenének egy ilyen sajátos analogiája. Látom, amint a zeneakadémián valaki egy kilincset szidoloz. 911, 168 már nem sokáig. 8 óra 44 van. Mindig azt mondja, hogy mondjuk ez a saját véleményünket. Én azt szeretném mondani, hogy engem mi zavar a legjobban? Az, hogy itt naponta jönnek olyan témák, amik azonnal és rögtön ketté osztanak mindenkit. Jó esetben csak ketté. De tíz ember leül egy társaságba, és nincs olyan téma, hogy ott egyszer majd csak valaki egyszer csak majd, majd egyet értenek de ön és én nem tartozunk ezek közé szerintem ön és én egyet Éh. fogunk érteni vagy ha igen? nem fogunk egyet érteni akkor se fogunk két irányba haladni igen Éh. jó, igen szóval, ezt befejeztük mulik minden óra tovább 1628 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és 103 beteghúnyt el. Nem csitul, nem tudom, hogy tehát fogalmam nincs, hogy hogyan lehet ezekhez a számokhoz nemzeti konzultációval viszonyulni. Hogyha valaki nekem ebben segíteni tud, akkor az legyen szíves, hívjon fel. A miniszterelnök úr Facebook oldalán tegnap előtt az alábbi szöveg volt olvasható. Egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert egyszerre van már vakcina, tehát oltunk, másfél megkezdődött a konzultáció az újraindításról, meg már mindenki szabadulna, és közben beesett a harmadik hullám. Ha ezt valaki értelmezni tudja, akkor az az előző kérdésemre is tud válaszolni. Még egyszer a mondat.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 Bandukolva múlik minden óra tovább. Azt írja az újság, hogy Szlovákiában súlyos a helyzet, épp úgy, mint Csehországban, ahol egyes információk szerint bizonyos kórházakban egy ideje az orvosoknak kell eldönteniük, hogy ki kapjon és kinek kapjon életmentő kezelést. Azonos helyzetben lévő paciensek esetében az érkezési sorrend dönt, de az egyik például a súlyos tüdőgyulladással küz vagy erős dohányos lévén minimális esélye van a felépülésre, az orvos a másik beteget teszi gépre. A körkép, SK cikke, a cse mellett már a bergámúi példát is emlegeti Szlovákia kapcsán. Szlovákia ide pár kilométer. Hajrá, nevezeti konzultáció, ha az megállít bármit is, akkor hajrá! 061 9 111 168 Társként Mindenkinek társ Ez a Dachbank. fel a holnapi műsorra a figyelmet 418-tól Hatházi Ákos 318-tól Tóth Csaba 4-9 Horn Gábor. egy Jó, megválaszt vagyok. Nagyon tetszett a mai beszélgetés a első monászlóval. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Köszönöm Végigfutottam a 168 óra Facebook oldalán lévő megjegyzéseket. Egyetlen egy olyat se találtam, de még egyszer mondom, átfutottam csupán amelyet érdemeleges lenne ide behozni. Különös tekintettel arra, hogy aki oda beír, ugyanezzel az erővel felhívhatja a 061 at vagy graffiti de a graffiti az nem a Kejfej Jancsi műfaja. Van, amikor a Kejfej grafitizik, de akkor azt meg meggraffitizik a Facebookon, és az már szintén nem érdekel. Illetőleg nem igaz, hogy nem érdekel. Átfutom, és a találok benne érdemlegeset beemelem, nem találtam. Hálás vagyok az élettapasztalatomnak, a pszicháteremnek és a kompola Krisztinának nem feltétlen ebben a sorrendben hogy alkalmassá tettek arra, hogy a Facebook üzenetek kapcsán az ember moderált tudjon maradni Nagy kincs Rövid az élet jeligére 911 168 Már nem sokáig Holnap 4-8-tól Hatházi Ákos 8 tól túcsaba, negyed 9 környéken Horn És el is küldöm akkor most az SMS-eket holnap másra várjál. 061-911-168 először. At egy De tu pedig Senki többet! Dörö pont a gmail.com egészen holnap nagyjából 6 óra 51-ig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Amennyiben nem ez volt az utolsó, holnap reggel találkozunk. Most pedig megnézem, hogy meg lesz -e az 1 foknak a 15-szöröse. Viszont hallásra, viszont látásra!